salamu alayka ya ya rasul allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wad duha كَرَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ bih dolara bih dolara ružnje ružnje bih dolara ružnu brana nortre ureze U ime Allaha milostivog samilosnog Tako mi jutra i noći kada se utiša Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo Onaj svijet je Zaista bolji zateve od ovoga svijeta. A gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio. I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siromak si bio, pa te imućnim učinio. Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni. I o blagodati gospodara svoga kazuji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Aaudu billahi minas shaitanirrađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alaminu, assalatu wassalamu ala rasulina muhammedu sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma allamtana innaka enta l'alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfauna wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أهلا الله جلشانه وغسبداره وصفيته وغا نكي صلافات السلام وسيدين بوصلانيك وجن مليانيك محمد صلى الله عليه وسلم njegovoj časnoj borci, cipelentima sabna i sve onije koji ga sjedje do sudnjeg dana. Zahvala uzvišenom Allahu koji nas je počastio da se ponovno večeras okupimo i da proučavamo hadise Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dosli smo do 420 442. hadis. Prije nego što počnemo sa čitanjem hadisa Želim spomenu napomenti jednu stvar koja je kod ljudi koji ljudi lako shvataju i koja nema te težine kojoj joj pripada kod ljudi. Ta stvar je radi se o neposlušnost roditeljima. Svaku stvar možemo koristiti da zaradimo dobro dijelo ili loše dijelo. Uzvišeni Allah nam je dao oči, pa možemo mi i zabrati hoćemo li gledati ono što je dozvoljeno ili ćemo gledati ono što je zabranjeno. Jer je uzvišeni Allah u svemu dao nama izbora. I Imeta kojeg zarađujemo, Allah džalšanu nam je propisao na faku i mi biramo način na koji ćemo zarad Hoćemo li zarati na halal način ili na haram način. Hoćemo li ta meta kojeg zaradimo, hoćemo li trošiti na haram ili ćemo trošiti na halabu. I tako u svemu, kada je riječ o roditeljima, također, ako slušamo roditelje i ako im činimo dobročinjstvo, onda oni su nama vrata za džennet. Ako ih ne slušamo i ako nismo dobri prema njima, onda su oni vrata za džennet. I onda mi biramo put sa svojim roditeljima kako da ih iskoristimo. Mnogi ljudi znaju da je alkohol veliki grije, da je blud veliki grije, da je krađa veliki grije. Međutim, mnogi ljudi ne znaju da je neposlušnost roditeljima ne samo mali grije, nego to je veliki grije. Znači, mnogi ljudi ne znaju da je to grijeh uopšte, a kamol da je to veliki grije. Uzvišeni Allah u Kur'anu stavlja obavezu, dobročinstvo prema roditeljima, odmah nakon obaveze obožavani znači, da, da nakon obaveze da robujemo njemu uzvišeni Allah u Kur'anu kaže وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا kaže uzvišeni gospodar tvoj zapovijeda uzvišeni Allah ti naređuje da se samo njemu klanjate da samo obožavamo Allaha dželalšanu nikog drugog i da roditeljima dobročinstvo činite odmah nakon obožavani Allah dželalšanu ovdje stavlja obavezu dobročinstva prema roditeljima. Uzvišeni Allah u drugom ajetu kaže: "Wa'budullaha wala tusyriku bihi shay'a şey wabil validaini ihsana." Kaže obožavajte Allah dželalšanu i ne preptisujte mu nikakvog druga i svojim roditeljima odnosno roditeljima dobročinstvo činite. U jednoj predaji je uz uh, Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Rida rabbu fi rida al-walidi, wa sakhatu ar fi sakhati al Kaže poslanik: "Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova sržba je u sržbi roditelja. Ako su tvoji roditelji zadovoljni tobom, onda je uzvišani Allah zadovoljan tobom. Ako su tvoji roditelji ljudi na tebe, onda znaj da je uzvišani Allah ljud na tebe." Nisam jednom čuo, znači više puta sam čuo kako dijete malo nauci, možda ste i vi čuli, govori svojoj majci, dosadna se, šuti više, nemoj mi više ovo govoriti. Mnogo puta sam ja to nauci čuo. A ona mu želi dobro, nešto mu govori ono što je dobro. Imamo primjer od ashaba kako su oni odnosili prema svojim roditeljima. Evo, na primjer, kad čujemo otac ili majka traži čaš vode od sinna, od, od, od čejerke. I kakav odgovor? Pa, evo, sekunda, samo dok ovo završen, dok prekuca migricu, dok ono nešta, uglavnom, ima nešta preče od, od te čaše vode majci ili babi da se donese. A Ibn Mesud kaže majka mu tražila čašu vode. I on dok je očao da donese vode, ne znam sad, neka posuda tada bila, i dok je donio vodu, zaspala njegova majka. I on je stao, nije se pomakao, dok se ujutru nije probudila i dao joj čašu vode. Bilo ga strah da ide, pa da se ona probudi, pa da ne nađe vodu što je tražila. Cijelu noć je on stao i čekao dok se ona probudi. Možda u noći se probudi, pa ne nađe tu vodu koja je ona žela, koja ona tražila, da joj doda i čekao do ujutru dok, dok se probudla da joj doda vodu. Hasan al-Basri kaže nikad nije tio sa svojom majkom da jede iz istog tanjira. Iz iste posudi. Kaže, bilo ga strah. Kaže da ona pogleda jedan zalogaj ili jedan komad i želi da ga jede pa da on to pojede, kaže. A, a ne ona. Do te mjere je išao. I ima ova jedan od Tabijina. Tabijini su ono, bilo se ashabi, oni poslije ashaba su tabiini I bio se zvao Hajuat bin Šerijeh. I on je ovako držao predavanja u džami. Ders. I kaže, upola predavanje, dođe njegova majka i kaže, ustani, idi, rani kokoš. Upo predavanje. I on ustani, kaže, i ode hran, kokoš. Jer nikad nije svojoj majci rekao, Pa nemoj dok završi se ders, dok nešta ona ona dođe i kada idi on ustane i ode, upala predavanje, odje i da ispuni to što, je, što mu je majka naredila. Od Abdullah i bin Mesuda se prenosi da je rekao, kaže, pitao sam poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, kaže, koje je najbolje dijelo? Kaže, poslana, koje, je naj, koje je najdraže dijelo Allahumdžu lešanuhu? Allah, šta je Allah, šta najdraže? Kaže namaz na vrijeme. Da se namaz klanja na vrijeme. Kaže dobro. A šta je još? Šta je osim toga još najdraže Allah? Kaže dobročinstvo prema roditeljima. Kaže poslušnost roditeljima. Kaže on, pa šta još? Kaže borba na Allahovom putu. Znači poslušnost roditeljima. Dobročinjstvo prema roditeljima prije džihada. I isto znate, možda ste čuli za ovu predaju, kaže, došao jedan mamak, poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, i rekao, poslaniće, ja hoću da idem, da se borim s vama, idem s vama. Kaže, i dušu, sve, znači, predajem, idem s vama u bitku. I pita ga, imaš li, pri... imaš li roditelje? Imaš li majku? Pita ga, imaš li majku? Kaže, imam i majku i oca. E, kaže, ostani, kaže, tvoj džihad je da budeš s njima, da, da činiš dobročinstvo njima, da budeš poslušan njima. Znači, poslušnost roditeljima je preče od džihada. Tako na pokazuje ovaj hadis. Roditelji u prirodi, oni svoje svoju djecu. Znači, uzvišeni Allah je usadio u roditelje da oni pazije svoju djecu. Ali naša obaveza kao djeca nije bitno koliko imamo godina. Jel imamo deset godina, jel imamo pedeset godina, mi smo djeca od naših roditelja. I ako su oni živi, isto moramo postupiti s nima. I kad smo djeca, i kad smo stariji. I uzvišeni Allah stavlja, znači naš, naša obaveza, nakon što obožavamo Allaha, Đelešanuhu, je da činimo dobročinstvo svojim roditeljima. Koliko god imamo godina, i da imamo unuke, ako su nam živi roditelji moramo se ponašati kao mala djeca da budemo poslušni svojim roditeljima i od opet mi ne možemo vratiti ono što su roditelji nama uradili kom je se nije deslo dok si bio djete ili dok si bio beba da je babo morao upo u noći trčat s tobom do hitni. da ide da te vodi u hitnu jel bilo mrsko čekaj dok ja malo pregledam ovaj film jel bilo? Nije sad čekaj dok prekucam igricu čekaj dok ja ovo završim čekaj dok napišem zadaču čekaj dok ovo jesu li oni čekali, roditelji? jel majka čekala da te doji kad si bio gladan i nemoćan? nije moramo se zapitati i moramo paziti kakav je naš odnos prema našim roditeljima jer se ti pripremaš kakav će biti odnos tvoji Djeci je prema tebi. Ti se tako pripremaš. I čuli ste za Uvejs Al-Karani. Čuli ste za Uvejs Al-Karani. Iz Jemena. Njega je, Boži poslanik, sallal Allah, nije vidio, i nego je rekao ashabima, pogotovo rekao je Azretiomeru direktno. Kaže, ima jedan iz Jemena Uvejs Al-Karani se zvao. On ima majku. On ima majku. Jer poslanik znao da taj u Al-Karani, bio poslušan svojoj majci i bio dobročinitel prema svojoj majci. Kaže, on će doći, i on je tabin, znači, poslija sahaba. Kaže, ako ga vidiš, Omeri, traži od njega, da ti traži oprosta od Allaha, djelašanu. I, Hazreti Omer, kad god dođe neko iz Jemena, nahađi nešto, pita, odakle ste, ima taj među vama? i jednom došao i pitao koji je ima malo među vama taj u Vesalkan. Kaže: "Jel imaš majka, ima mama?" E kaže: "Rekao mi poslanik da te vidim da, da ti kaži ili da te nari da ti naredi vjersamija halifa da mi tražiš oprosta od Allaha Delšanu Huti." I kaže ulema kaže na tom stepenu je on bio zato što je bio dobročinitel prema svojim bratstvenima, prema svojoj majci, i njegovoj je majci koju je pazio. Različiti smo mi svi, znači nismo svi isti. Neko je blag, neko je ljut, neko se brzo ono, upali, Lju, ljut. Tako su Ashabi, Abu Bekri je bio blag, Osman, Azritomjer je bio ljut, odmah plan je nema, bio pravedan, bio. Tako, tako smo i, i različite naravi imamo, svaki ima svoju naravu. I to me podsjeti da ovu kriču slušao sam je od jednog učenjaka, kaže, došao jedan čovjek kod imama džamije i hoće da ga pita nešto. Kaže, poslije namaza prišao, kaže, imam problem, hoću da te petu, tako u jednoj od arapskih zemalja. I kao imam problem, kaže, šta je problem? Kaže, moja žena samo priča. A cijeli dan čim ja dođem s posla, ona priča, priča, priča, kaže, pričam i sve, dok ne gledamo spavati. I kaže tako kada ja ne mogu da izdržim. Kaže šta će ti si efendija, ti si hođa, time savje savjetu i šta će ja uraditi. Pa kaže pa, takva, jel šta je narav, ona tako je Allah sorio da ona tako nije, ona. I kaže idi zaprijetioj nešta reci da manje priča. O, opet on se vreća za par dana, ma ništa kaže, djaba ja je zaprijetio, razvišćemo se ono ovo kaže neki dogovor s njom reci evo haču dogovor s njom kaže dogovor se s njom jedan dan pričaš, jedan dan ne pričaš kaže danas priča sutra ne pričaš ja odmara i eto da mi Allah maša. i tako ono čao kuć kaže eto rekao mi Efendija kaže najmrži halav Allahu je da se razvedemo i nećemo se razvesti nego moramo postić neki dogovor. Jedan dan pričaš, jedan dan ne pričaš. I ona gleda, oži, kaže, hajde. I ništa danas se raspričala i on stradan ustajem, njemu drago, joj, danas odmaram, ništa nema. Kad čuje tamo iz kuhnje, sutra ćemo pričat, sutra ćemo pričat, sutra ćemo pričat, sutra ćemo pričat. Svaki ima svoju naravu. Teško mijenjeti, odnosno, Ne znam, je mogu moguće mijenjati narav. Ima jedan ahlav, kaže, ja nikad ne psujem. I znam ja, ja uvijek sednem s njim i on ne psuje. Kaže, čim ja sednem iza volana, kaže, ja psujem. Kao mi izleti onu ovaj, ono, ovaj svira, ja, ja sam nervozan. Iza volana, čim sjetnem, kaže, ja psujem. Kaže, najbolji mi s skonto sam rješenje da ne vozim. Pa reko, pa nije to rješenje. Nije to da ne voziš, imaš bolje rješenje. Kaj pa šta ćemo? Reko, ti si ljut, eksplozivan. Ova izleti to. Reko, usmjeri tu svoju narav, što ti biraš? Očeš psovat ili ćeš nešto drugo? E, ta tvoja narav, što si ljut, iskoristi pa umjesto da opsuješ, reci, subhanallah. Reci, e da ti Allah uputi, nemoj više ovako ili da spomeniš Allah, znači mjesto da zaradiš grij, zaradiš ceva dobro djela. U svom odnosu prema rotelima moramo paziti kako se ponašava. Znači, naša narav kakva je? E trebamo to okrenuti da naši roditelji budu zadovoljni s nama. Uzvišan Allah u Kur'anu kaže ne smijete im reći uf. U Kur'anu piše uf. Ali to u kaže, kaže ne smiješ ni ono ni ono dahniti da pokažeš da ti nije to drago. Ne smiješ ni to. I kaže ulema Leman uzvišan Allah to je najmanije što možeš pokazati. Znači ne kažeš dobro babo moje mi više, nemoj šuti. Ono. Znači ni to ne smiješ ni uf, reći. Ni ono neugodno. Kaže Ulema, kaže da je bilo manje od tog. Kaže Allah Anđelošanu bi spomenuo, da je to rekao, da je, nemojte ni to reći, da je manje od tog. Prelazimo na hadis, to je 462. hadis, isto poglavlje, koji smo počeli prošli put, Haddathana Yusuf bin Isa qala Haddathana عن Fudailin an أبي an عن Hazimen, an abi Hurayrata qala. Pričao nam je Yusuf bin Isa, a njemu ibn Fudail od svoga odca, a on od Ebu Hazima, od Ebu Hurayr radijallahu anhu, da je rekao. Laqad raeitu sab'ina min ashabi sufa. Vidio sam sedamdeset osoba koji su živjeli na sofama poslanikove jamije. Ma minhum rajulun alaihi rida. Kaže, nijedan od njih, nije, nijedan od njih nije bilo ogrtača, gornji dio haline. Rida i gorni dio haline sam. Ima izarun wa imma kisaun kad rabatuu fi a'naqihim. Kaže, nego ili donja halina, il su ili su imali donju halinu, donji dio, ili jedna duža haljina koju su vezali za svoje vratove. Znači nisu imali cil dio, odjeću cilu što mi imali koštu i panto sve, On su imali nešto skrovo skromno. Fa minha ma yablughu nisfa saqayni, wa minha ma yablughu lka'baini, fa yajma'uhu bi yedihi karahiyeta antura arvratu. Neka odni odtih. Halina kaže do piraše do pola pod koljenci a neka do članaka. I svaki bi svo, svoju tuhaljinu stezao ili nešto ovako pomjerao, kaže, ne želeći da mu se vidi sramotni dio tijela, da mu se ne vidi iznad koljena ili tako nešto. Znači, nisu imali gornji dio, samo dolji dio i neki su ispod koljena, a neki skroz do, do članaka. I uvijek se bojali da se ne vidi, čuvali da se ne, da se ne vidi sramotni dio. Znači, muškaraca od ispod koljena do iznad pupka. Znači, to je ishramotnije. E, ashabu sufe, odnosno ti ljudi koji su živlili na sofama džamije poslanika, sallallahu aleyhi ve sellem, to su ljudi koji su dolazili u Medini i prihvatali islam. I nisu ništa imali, ni imetka, ništa, ni kuće. I ko imao imetka, nije imao kuće, nije ništa. Uglavnom, došli, prihvatli islam. I oni su tada živli na sofama džamije posla, poslanikovi. I Dok, dok čovjek ne riješi sebi ništa, dok ne nađe nešta, dok se ne nađe rješenje, neko tu živi. E, njih je poslanik, salalala, hranio i pozivao druge ashabi da ih hrani, jer on zna da žive na sofama, nemaju, nemaju gdje ništa. I e, Ebu Hurere prenosi kaže, jedan dan, ka bio je gladan on. I kaže, prolazi Ebu Bekr ko indirektno mu kaže gladan ništa hode. Pro, prolazi Omer indirektno ono ko gledan, ništa odje. Kada prolazi poslanik, kada pogledao ga, kada poslanik se nasmio, iskonto kaže šta je bilo i rekao mi, hajde za mno. I on za poslanikom odšli, ušli kuć, pokucali i ušli. Kad vidio poslanik sa našo kod kuće, posudu mlijeka. Ma, malo mlijeka iba. I rekao mu, je buhreve, idi zovni ovi ashabu sufe, ovi što žive na sof. I ovaj oču pozvoji, ušli, svi sjeli, poslanik Salola, i kao Ebuhrera, evo dodaj nima, nek piju. On ta Ebuhrera, zar nisam ja treći, evo ja sam gladan. I on dodaje prvom, popije, napije se i uzme drugom i tako. I došlo do poslanika Salola, i uzme poslanik, dadne Ebuhrera, kaže popij. I popio, kaže još popij, popio, još kaže. On kao ne mogu ja više napiju sica, svala, eto, dosta. I uzeo poslanik i popio. To je jedna od muđiza poslanika, sallallahu aleyhi ve sellam. Koliko je ljudi poplo iz te posudi, a nije je umanilo. I u ovom hadisu se ukazuje se na to da onaj, da su bili skromni. Oni su imali jednu odjeću. Možda je neko od njih mogao imati više da mu neko da, ne, da mu ne, ali su imali jednu odjeću. Tako je, to je slučaj i sa Božim poslanikom, sallalama. Tako su jashabi, nisu imali mnogo odjeće. Jednu odjeću i samo to nosli. To ukazuje na njihovu skromnost. Fala Allahu, pa smo u vremenu kada svi imamo i košulje i majice i sve se može obezbijediti. To je olakšanje nama. On su također... E, Pazili da se ne vidi njihov uh, sramotni dio tijela. I to je, to je obaveza. Uzvišen je Allah Đalešanu, mu opisuje vjernike, oni koji izčuvaju svoja stidna mjesta. I Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u jednom jisu garantuje džennet onome koji mu garantuje šest stvari. Kaže poslanik, idmanu <tipra> li sitkan min anfusikum, admanu lekumu džennet kaže garanpujte mi šest stvari kod sebe ja vam garantujem džennet i dvije od tih šest dvije kaže uhfazu furuǧakum wa ġuddu abṣārakum kaže čuvajte svoja stidna mjesta i obarajte svoje poglede znači od čega stvari za koje garant ko garantuje boži poslanik mu garantuje džennet dvije su u vezi toga čuvaj svoje stidno mjesto znači u bilo kojem smislu Jel odeš u teretanu ili odeš na bazin ili čuvaj svoje stidno mjesto. Muškarcu je ispod koljena do iznad pupka. Ženi zna se isto. Uglavno Boži poslanik s.a.v. uvijek insistira da se pazi na to. Molim uzvišenog Allah da nas učine od onih koji čine dobročinjstvo svojim roditeljima. Koji su poslušni svojim roditeljima i koji će svoje roditelje iskoristiti pa da budu sebe za džennet, da zaradimo džennet. Da u Kabuli naša djela, da oprosti grijehe, da budemo skromni, da promijenimo sebe na bolje. U svakom pogledu, jel s roditeljima, jel s ljudima, u našem životu, u kvalitetu kao musliman, kao onaj koji predstavlja islam, Hvala muzik ishaanog Allah danas uvede uliye pi jennet udrooshu muhammada sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi min ashshaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tadak lana damman illa qartah, wala hamman illa qarajtah, wala daynan illa qadaitah, wala hajata min hawa'i jid dunia, wala akhirat illa qadaitah, ya rabbal alameen. اللهم أقسم لنا من خشك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تخوين علينا مصائب الدونة وما تعنى بأسمعنا وأبصارا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا اتقبل منا بأسرار سورة الفاتحة